بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا فلان درويم دوتم برتين ديم ده فاله كركويم دا سالو داذ بيكيمه الله تشوفي محمد صلى الله عليه وسلم في امينتي شوكا ذا تا جيتو ذا تش انديكن كترو غين دين فوت كساي غوت تا درو غازر نا تاكيم نا كالوار كيمي përmendur uh, rrafimin e Israës dhe Mirajit. Dhe kemi thënë se kërë rrafim ka disa transmitime të slatë pëlletsojnë njëra tjetërën e që ne për të kursyër do të të dhe kone dhe përmendin e juaj që mësë sëtisim me transmitime, kemë përnë ledhën një nga transmitimet më të sakta që janë përmendur lidhën me këtë nëgjarje dhe si kur që i kujtohet në takim në kaluar, e kemi lezuar dirin fund tëra që i ka ndodhë dhe tëra jo që i ka ndodhë pejgamberit sallallahu sallam në natër në Israë dhe Mirajit. Të kemi dhe nëse, duke pas për asyrës e Israë dhe Mirajit janë prej stacioneve më të rëndësyshme të biografisë e pejgamberit sallallahu sallam, atëre kjo nënkuptën në dhe kërkëm për për për për për për për për për për për për Prandaj dhe kemi filluar trajtimin e këtij stacioni me pyetjen se pse ndodhi. Ndërsa desh si e kaluar kaq shumë çfarë ndodhi natën atë natë dhe sot do të flasim për disa përfitime dhe mësime që i marrim, çfarë mësojmë ne, ta çfarë na duhet neve Israelit Mirraqi. Pse ka ndodhur dhe si ka ndodhur e kemi sharuar, dhe kjo kjo ka të bëjë me aspektin historik që ka ndonë të kone pegamberit, për sallallahu sallam. Mirë po, ne kimi thënë se nuk duhet të rejtuar në gjarjet e kos pegamberit, sallallahu sallam, vetëm në aspektin kalenderek dhe historik. Mirë po, duhet përfituar maksimalisht për jetën të në të përdishme që të frimzohemi, të udhzoemi për mes udhzimeve të jetës e Muhammedit, a.sallam. Andaj, qëfar ne i përfitujmë nga Israë dhe Miraji? Ka shumë dobië, që djetarë të i kanë përmendur dhe i kanë zirë nga këngjarja, unë duhet sot me i përmendur dhe i sape i t'yna, e të pasë të që të vazhdojmë edhe në dhe ndërës të arshme të flasim për sëri për këngjarja të madhe dhe të rëndësishme në historinë e islamit. Të ndërëzër atje këmë përmendë se Muhammedi s.a.s. kër ka filluar rëfimin e këso nëngjarja përmendë se nga gjërët e para që i kanë dodhë ka qenë hapja On Jabrile ka marr dhe i ka hapur gjoksin dhe kem përmendur se pejgamberi soll edhe me dorë ka bër me shaj prej ku deri ku i është hapur do të thot trupi i ti tij për t'i ja pasuar zemrën dhe për t'i ja bërë zemrën të gatshme për kët u them të rënceshëm. Andaj sigurisht përmban hadith se i është sill një enë e mbushur iman dhe e mbushur ursi. Dhe pastaj zemra pejgamberit soll është la me zamzam dhe është mbushme, i madh është mbushme Ursi. Dhe nga kjo ne përfitojmë se pa duheshmë zonjëri që donë të ngritet tek Allahu Xhalla Xhala Lu, zonjëri që do don të jetë i afërt me Zotin te Bare Kotala, duhet që kjo afërsim me Allahun Xhalla Xhala Lu dhe kjo ngritje për tek Allahu të fillon nga përmirësimi i zemrës së tij. Do nuk mund të afrohesh tek Allahu Xhalla Xhala Lu me asgjë më të mirë se me zemër të pastër. E cila është pasruar nga gjelozia, nga zilia, nga urrejtja, nga vetëpëlqimi, nga mendje madhësia, nga shumë smunit e zamrës. Për ndaj, aj që dënë më ngritë për të këzot e gjellë gjellalu, aj që dëme qenë ofër më Allah në të bare kohë tala, ta si kurse ka qenë ofër për përgëamberi s.a.s. dhe është ngritë aj të Allah gjellalu ala, për më ngritë është pasru, atër duhet e dhe në të pasruhemi. Jo që në zamr por ajo është pastër. Edhe ajo është mbush imon, edhe ajo është mbush ursi. Për treguar se sado që të është zemra ti e pastër, prap ka nevojë që të mbushet me besimën me ursi jap. E ku është zemra jonë që është rreth e mbushur me vepra që nuk është Allah i kënaqur me to. Prandaj besimtari duhet me kusht vëmendje çdo veprë të mirë. Çdo gjë që i afrohet Allahu xhallahu do të me kusht vëmendje, por duhet në këtë të mos pas prioritete. Andaj para së gjitha është ka përmirësimi i zamrës regullimi i besimit në zamrë atona dhe përmirësimi i zamrëve tona dëshërimi i zamrëve tona nga smundit e ndryme që prejki këtë zamrë si kur si përmandis o pëtyune angelozia, zilija, urejtja eksumerat dhe në vend të këtyre smundjeve dhe viruseve kër të pasurët zamrët të mbushit kjo zamrë me adhurimet e zamrës si kur sa është dëshërrien dhe allo gjellë levala ri këndajti shpresën të Bështitën Allah xhelalu ala kështu më radh. Këtu janë prioritatet. Me këtu do të më marr pasdita çdo ditë. Çdo ditë do të më investu në përmirësimin e vetes së tij, përmirësimin e zemrës së tij dhe më e ruaj të maksimalisht kët zemër. Që sa shumë lart, shumë lart prekët nga këtë smundje. Keni pas njëri i cili për shembull e ka i mundit të ndopte. Edhe një puhizë vogël ka mundësi që ndoshta më i shkaktoj ftufje ka mundësi që me, prek, me grip. e prejkë me e gripë, e kështë në mërdoj. Aj, imunitet e ka t'ilë, së si t'jabon, antajnin këtë dunia të spruave, lej-lej fitne, lej-lej problemi, lej-lej virusi, nuk kemi në imunitet ashtë fëqeshëm, asë një manë, asë në dhije me i rezistu, po prejkë, të gjithë t'i mush mu-smu, nga flamë, nga gripët, nga smurit matrona që prejkin, zëmërën. Por, Dalimi smunës së parë dhe dytë është se smunja e parë siç smush nga ftofi apo mënyrë i ndinë mënyrë ndin lodhje, preshti dhimbje. Ndërsa nga prekja e shpërt e smunës së zemrës dhe nga prezenca e gjatë e tyra, ju nuk komos në qenin. Mund më jeni prekur nga nga mendjemadhësia, nga vetpëlqimi nuk jeni. Nuk e etan. Pra duhet me detektu çdo det, me kontrollu vetë ati, me përcjellme, përmirësuar me shiku, unë këtu këtu më ndhap. Dhe në që fëse shprejkë nga këtos munje Me ndërmarë masë dhura Me njëra për përmisimin e zamërës nga se Nëse të takuatë Allah Me zamërës smutë nuk osh pëtim Për këndrë fërë për atë mija që jarë me to Këse Allah o thotë Jau me lajen fë umalun vëla Benun, illa men atë Allah Bi kalbin selim Adit nuk bëndo bi Azje, as pasurija, as mit Illa men atë Allah Pas kush vjen të ka Allah Jalla o alama zamra të shëndosh. Zamra është duhur të zhajsla, ka shpëtuar nga këto vezvese, nga këto nduotje, nga këto, do të thotë smunje ekto, ekto marrat. Dobia e dy që e nxjerrim prej kësaj ndërohës ndër, ndër, ndër, ndër, është se ti ka për mbesi pejgamberi sallallam ka kaluar për sprova të ndrushmën Mekë. Meqenëse janë shtuar sprova shum, të shumtë, do uh, thotë ë në vitet e fundit të qenimit në Mekë. A da i ka vdek gruaja ti Hadija radhiyallahu anha, pastaj i ka vdek oxha ti Abu Talibit që ka qen përkrahsi i madh, sikur se kemi përmend. Pastaj edini e kemi të sik këtu në qytetërata udhimin uh, në Taif dhe problemet në Taif dhe si e kanë prit Taifi. Gjithë ato probleme që kanë qen me vetëngarkes për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj plot asaj kthimi nga Taifi ka shënuar një lloj shtimi të dhunës edhe represionit edhe ngarkjesave ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga nëhe korejsh vëtmejë këse kësë më radhë e pas taj bi gjitha kardë Isra dhe Miraji si kurse një loj rrugdalja dhe një loj shpëtimi dhe një loj uh, shlirimi i pegamberi Isra, nga gjitha këtu nga kjesan dhe këtu mësë mire mund të akumendun këtë pikë me fjole Allahot in ma al usri ju sëra me dë vërtet, pas vërësërsis via lehtësimi rëndaj mesimtari të kanë që Me qenë i qenërushëm, me bëzë sabër pak Dhe me lejë në Allah Gjallallahu ala Qëfar të lojë përshëtë që goditën të? Pa tjetër, në që të regod i dërushëm, i qenërushëm I mbërshëtët në Allah Gjallallahu ala Ka me ardhë lehëcime Ka me ardhë rrëgdalia Ka me ardhë zgjidhja Pa tjetër, kjo është ligja Allah Gjallallahu ala ala ala ala ala ala Ata ibn Abbasir radiallahu ta'ala në kure ka komendua i të nësurin sh Kavon Ibn Abbas, la yaglib. Skomunsi, një vërtësi me impost dy leçime. Ngase fjala osr nahet vërtësi kaard në, ka në formëshuar, se si nuk kupton një një vërtet caktuar, ose yusr kaard e pa shuar, kuptimi aty është që është e hapur, pra një që, një çështje e mbyllur, apo që është e kufizuar në komunsi me impost, diçka që, që është e, e hapur dhe pa e pa mbyllur e pa kufizuar apo. Prandaj Kërkan sabër vetëm, më bështetje Dhe kërkan një loj Dhe më thonë Vetë përmbajtje Dhe me lejnë Allah Gjellevla vijë rrugdalia Sikur se i karë pegamirit Sallallahu sallam Ndë gjithdo të telashe që ka besonën këtë botë Në gjithdo në shta provokim Qëtë të qoftë, nëse të reguat si duhet I përmbajtur dhe arunë fin e ti Me lejnë Allah Gjellevla vijë rrugdalia Vijë ndërimi Allah Gjellevla Nuk e din që shë ndëren, vëllahi Allah, vëllahi Allah, vëllahi që është ngritë Zotë i Gjellegjerat Luar, që është në dihmanë, që është përkra e kështu më radha. So. Prej dëbive të gjithashtu të kësa i njarja që mund përmenim është edhe, edhe njëse e kam cikë edhe në dy Ligerat e Kaluara, se është e pa mundë së me folë për Isranë dhe Mirajin, pa e përmenë kutsin, pa e përmenë Bejtul Mëgdis, pa mundë së mështë, së më shme ka zotë Isranë dhe Mirajin pa, pa folë për Bej Dhe kjo komësimit shumë të një pëjtynë është Do të thotë Rëndësie e madhe e kësoj gjamije për muslimant Nga së është bërë Ven ngritje e pejgamberit ton Pri ku është ngrit pejgamberit për në qil Pri ka është ngrit? është ngrit pëj? Kutësit Ju pëj qabës Nga qabja ka uthtu me burak Së kështë të kemi cik Burak u ka qenë e kafshë që i ka arë special Për më uthtu Me burak ka ut nga çhapi deri tek koc me borak e pastaj n koc sër ka bër e ka lidh borakun te vani ku e kanë lidh pejgambert kafshë aty në çaty te njëti vran ku i kanë lidh pejgambert kafshë aty nafë do kjo e kam simulerat e pastaj borakun aty e kalon me xhibrilin është ngrit pastaj në në qjell nga mezul aqsa ya kurosh kthi kemi thon në takimin e kaluar kush kosh kym pas pari nga meroje pas i kash ku bishta qill e te se do te mund te ha gjithu tym mad ka pa po xjenetin ka pa po xhenimin keti ka pa po. kuroz zbit ku ka zbit ka zbit pak prapte kocsi ka me zlakso e ka zjit burakon e ka mar burakon pastaj ky tek me haramoj ka kthe me ka don kjo qe u tym s ka pa pse si me anash kalu kocin as ne shkuari as ne them qe me kuptu rrethin e kti e kso jamia rrethin e kti vani e duhet ose me u vëdësu me kuptu se të janë është qështje që historikisht i ka taku muslimanëve dhe gjithë mund ka qenë kështu anë e me lutë Allah në Gjellevala që Zotë Gjellevala me në arrujt e gjami dhe me shpëtu nga durët e uzurpatorve dhe zumqarve dhe ata muslimanë që po qëndrojnë atje dhe po arrujnë Allah me i forcu dhe me dhunë hajrë e mirësi këse ata po embrojnë diqka që është haki tyna dhe e drejt elementare e asaj që i të këni muslimani ku nuk buan te as apo yurfao ismullah ngritet ami allah xhalla wala stas buanta prandaj nuk duhet me qen muslimanin diferent per ball donon ksoi sfaku me lutje dhe me dashje zotit te barekuta ala me don haid dhe mirsi at gjithashtu te ndrozo pegambern ka tatku pegamber era do ku shku era do ku kthy ma do ku kthy kemi thon i ka doli imam pegamberr vet allah xhalla xhalla lu veçanti kreka per men Këka pa pranuar nga pejgamberi Mamam, ka pranuar Musaun alayhissalam që ka pa, po, i Sonun alsam dhe ka pa po Ibrahimun alsam. Mali këta tre pejgamberi ka parë shuk si dukën. Pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sahabe kuptusen mësimet e pejgamberëve dhe udhëzimet e pejgamberëve bashkojnë me njerëzve. Vëlidhen me njerëzve. Dhe do mbetet njerëzimin dhe dhe dhe dhe të për çarrje dhe në konflikt dhe në luftë, përderisa nuk i përfilin mësimet e pejgamberit Allahu xhalleu alaihi. Ose përfilë mësimet e pegamberë, këta ka qenë vlazën Këta ka qenë të letë me zveti Kërka arë pegamberë, e sa më kuts A e ka gjelizu musë, e sa më thonë Ja, ka dalë t'i ri, e la, ku pëtëdan t'i ima me dalë Për shambull Absolut nështë Ose i brejime, e sa më thonë Ka dalë t'i djali janë T'i niptë këmë t'ju U në qëshët, mi dalë gjyshët për parate Për shambull Absolut nështë E ka në respekt Nëse ndje këmsime të pegamberve, do të këtë dashni, do të këtë lidhje, do të këtë respekt. Jo lufta dhe jo konflikte, kësuma. e kur braktis në këtë mësime, njerët pasaj pa tjetër se kanë mu përplahë, se kanë për, përgjirat e ma tullëta, që kanë historie luftave. Po, pojtë të tërë janë, janë tret, janë, janë, janë humbë, për shfarë asyja. Pse një mretja ati që ku një fort, i ka shku suri mi omor vënda. Glakmi, për në gopsi. Për të asyje, historie gjakshme, dhunes, e njerëzimit pa pejgambert e Allah Gjellewal është historie përgjakshme, është historie dhunës, është historie e uzurpimit, është historie e, e, e, e, e, e, e agresionit e kështëmërat. Dërso në nëhinëm si e pejgamberve është pacja, po është mirësia e kështëmërat. Për ndaj edhe ulemat kanë thonë, në gjithë periud dhe periudhë historisë dhe në gjithë dhenë, që 60 ka njerëz ka kanë etur mirë ka pasur aty thot patjetër do të gjerse se vep i ksoja është mësimi pejgambera kanë përfillën mësim kanë ngunë pejgamber dhe kudo që të shën histori se ka pas probleme ka pas për shemb të lashtë njerëzimi ka kaluar për to gjakderdhje lufthra e shësa ka qenë si pasojë mos përfillës së ndonjë udhëzimi apo mësimi që kanë atë pejgamber me ta apo ata e përisën ndonjëna musa nallson e ison alson ibrahimi nallson dhe zotin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kremetuje të mirë, e dhënshme, kremodoshme vetë, kanë apostull respekt. Po vazhdoj dallimin që keman mes vetën gjuhën, ngjyrën kështu më radh. Dhe msim për kët është edhe tash takimi pejgamberi alayhi salatu wasallam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Zërtot në kët u themë tendrozë Zebrili dy herë i ja ka bër një ofertë pejgamberit asallam. Po, njëra ka thënë të në Bejtul Magdis kur ka shku një nga ka qenë, në qilë dhe onë ja ka ofru një enë me qumsht dhe një enë me, me verë, me alkollë, me verë, verë ka qenë. Nësa pegameson ka zgjithë kanë, e ka zgjithë qumshtin atëm dhe i ka thënë Gjibrili në kadikhtar të lë fitëra, e ka zgjithë kanë, e ka zgjithë në të shmërin e pasër, në shmërin e pasër akaçi edhe edhe edhe, edhe virë që ka qen ka qen virë dhe as djibrit nuk ofron virë po ka qen virë donë të propojuar dhe ajo sigurisht që njerëz e por pa përballje të djibrës patyshim që të mos kesh kështuptime megjithatë pegamës me ka zgjedh kanë e ka zgjedh domthon ë çumstin dhe këtu dietor kan thon se kjo ja më kuptu se Feja me tën korpë ka vështirë për Feja në të zhmitnisë e zura Do, nuk ka në finë tonë, në finë islame, dhe shka që bie ndesh me natyri njërzore. Asme logikin e ti, asme arsyn e ti, asme kërkesit e ti, asme rethonat e ti, asme jetin e ti, asme azja. Gjithë shka përshtatët. Ela je, ela mu men, khanek, e si nuk dine që i ka kryu, qatë përshtatët ty. Për daj, njërzit, kore e gjenë finë Allah si duhet, dhe fundën këtë vizduhet, nuk e ndryshmojnë mua. Ndë edhe ka nëndetat një api dobië pëse ka përzidhë qumshtin krasë nga të shmërisë dhe pasërtisë është edhe pa ndryshme shmëria. Nga se vera e ndryshan gjyren e sajë. Në përponim, a, a, a kallan fazat saktume? Pe rrushë për shambull, kallan me një faz, me një faz, një do faze ko ka i një gjyre. Ndëse qumshti, pe i kur delë është i barë, rënë i barë, kur e peshë është i barë, një është i barë. Apo, pë u duhet shon andaj staminu do shon çai islam që qe ka qenë kënde peqamerson çai është gjithmonë po nuk do shon edhe ndryu që e merr këtë fë dhe i përshtatet si duhet ta zhvillohet di nuk e ndronu anaj edhe nuk moat men hirin e islamit peçi kor fjala por e kretësat domethën nuk nuk nuk, nuk moat men e, konvertime masive pas me dhunë e me ngarkes çka çka mirë nuk, nuk moat men konvertime vaj edhe sot për shkak sikojë Me gjithë që islami sa luftuat e sa ka këqkuptime, sa ka kufizime, ka gjithë qëka, prapë se prapë, feja që mësë shumë ti e pranoj njerëgjë kështë islami. Bëllis pakon që i të ku, i shdojshme kënë mësë pakon, bëllis pakon që i të ku. Gjithë të media, gjithë kjo luft, gjithë kjo fushat, gjithë anë këtu prapë se prapë, mas shumë, dhe mas shumë dhe që pranojnë. Mënë islami, pëse është, pasr, është maris, e pasur, është e natyrshme Ata që përinë këtë fejakë, bova kja mu këtë mu ka një, ka në që kja këka, i dhe khalet al im, imanu besheshete el kulub, ka në kur imani përzijet, apo me, me, me zamrët e njerëzve, bëhet një, s'dal mu, mund me janëzir zamrën, bashkë me fenë ama, me janëzir fenë për zamrën problemë, a aqë gjitë të të mbranë, dhe aqë bëhet pjesë për bërëse, sa që, më mu shëzhtë zamrën amor, me janë morë, ku pë Nëse e ka zgjidht natyrshmën, e ka zgjidht vetën, e ka zgjidht ato që i përshtaton. Pa njërt nuk jeki në dorë nga feja Allahu Xhela Xelaluhu. Nëse e kuptoi drejt normal, nëse kupton drejt dhe deporton zamra. A ma feja që është sipërfaqësore, fe formale, fe e xhus, këtë kallallë njëri pse? S'ka prernë zamrë, s'ka realisht s'ka deportuar atje, atje ku duhet. Pëdobuje ti rreth atë rëndësia e shoqënisë mirë, thonë. Shi ka peqamson por shkomën i u them, të rëndësishëm. Udh rëndësishme, nuk e rëndësishme në këtë letë Allah ka më dërgon Xhibrilin athem. Doon kriesël më të dashur më të mirë është njeriu. Andaj atë në udhimin e ahiretit, në udhimin më të rëndësishëm, në udhimin e botës, mirë po udhimi më i rëndësishëm për ne çelar, udhimi në ahiret më shkon në xhenet. Andaj më ndau që në udhimin e ahiretit për jetë me përpjekje shumë më të mëdha. Ti më shku dii Prishtinë në autobus me hip, s'e zgjelesh ti, do të jim gjithku시. Unë jesh të boshap të Prishtinë. A din shkop, a di ku do kuft, për shemb. Edhe pse është është e mundshme, të jetë me zier edhe në udhimin më të shkurtë mundshum. Atë din xhamin me shku, me zgjedh me një mënyrë më të mirë. Mirë, po në çanti në udhimet e rëndësishme që janë. Andaj udhime të rëndësishme punin në qellat. Udhimi për shembull i jetës, jeta bashkëtorë. Me zier diqon që i ka të njëjtat çështje. Është udhimi i rëndësishëm që më jetë nuk u thuhet më gjithë kanë jetë të lokut. Kasë është u thimë edhe i formimit, edhe i dukimit, mive dhe shumë sëllëve. Të të më ditë kam përzidhë. Pasë e u thimë i i përmirsimit. Në kërëm e në ujëm përmirsu, me zhidhë me kam përmirsosh. U thimë. E shumë të të të tërë, edhe u thimë i i ahiretit. Në gjendet, me zgjëdhë, sikur kalon, të ka dhonë të përgëmërri sëllëve sëllëve sëllëve. La tu sahib illa mu'minen wa la në pun më pas njeri, ose në këshillak, ose më pas të të tërkon të i muzmu, më atë kuptim më pas të i falloj raporti pa tjetër, jo një, njeri mu izonu, mirë po, mik të shpirtit e të shpist, i aran të fort, që më të rrejnë e i konditët, kujtë e të kanë për kjëtën, jo gjithë kanë. Andaj ka thonë, lëtu sahib, mës e bëm mik të ngusht ta për pas, mu'min, njeri musliman, besim tarë ta ta që i kafri kalon gjëlle uvala Jini devosro. Jo gjithkusht nuk s'iet të shtëpi japën. Amba nga se përpara s'ka pasur srona. Kur ka thonë bega më të mos e hanë ushtimin pas i devosmi Bianche, në shtëpi kimërtike ndjera, po. Andaj mos është se ti të kën të shtëpia. Ka se s'i kujdesëm në synën e tij, s'i kujdesëm në, në veshë të tij. Gjithas ka më vendo. Pra, andaj më komë pas një kujdes me kër, po shaqurohet dhe më kë po vizitohet dhe për fond do bia fund të më informantë Lozorash. Edeni ekim për mësimin e dibrili alayhi salam. Zë boshum Muhameditin sallallahu alaihi ve sellem kuran dori kuran ngrit në qiell çdo qiell ka pas portë apo dhe Xhibrili ka kërku leje me u hap porta pastaj ka pyetur Ajmen kush është kaon Xhibrilin men me ak kush është me ty kaon Muhameditin donk ka pas ti valla i verifikime edhe pse Xhibrili kur kurë Xhibrili është me leku i cili do të thonë ka pozit po sajmë te kalloja levala megjithatë ka kërku leje kush është Konçëllore uniam apo Dzhibril çhemë kupto se këtu ka rregull. Islami na s'ka rregull ko disiplin dhe ajo që fritet për shemb Allahu xhallahu ana ka rregull të cilë. Dhat rregull duhet çdo kush me respektu. Në tu ka Allahu ka rregull, po në tu ka luan ka dhon liem u prish rregull se këtu s'pro. Apo edhe këtu ka rregull. Nga sa Allahu thot volatu fisdu fil ardhi ba'da islahiha. Ma s'bani shkatrimi në tokë, masë Allah ka regulu tokën e, tu ka regullë, pa nësë të prishtin këto regullën, dhe Allah, Allah lejan, ka sa është sprukë. Pa në qështë të janë, a ne këtu ka janë kuflitit, për shambull, a s'ku është të mbi ligjin, apën, përveqë ata që, a jetë anin klapaj, përveqë ata në thjeshtë të se ledzojmë këto, ama ata tjetë e din, përveqë kujtë është mbi ligjin, apën, ama sinë qëreshtë, mbi regullin, mbi s'ka thon un jam gjibili të çelma derën këtu mua. Po. Ja, edhe në ka një gjbirlik të ka rregull. Ti duhet të respekto rregullën, apo? Ës ka pas mban, ti s'po vjetim u kushemon atë. Për shembull, si shkon në dunë. Ose çka ka dikush derë, edhe thosh ti për shembull jashtë, kush është? Unë saka edukator musliman unë. Ande Qar Ibn Umere, njerë tek motra e vet Hafsa, katrogit derë Edhe ka dosh peqëmos me celularin. Me lië. Edhe i dërgoj ka thon kush është? Kaun unë. I bë mëri ka don ku ka mënuj më ka thon që ka unë mëzo. Kaun e donë? Do më doni më kësaj të thërrasat. Kush je ti ose unë e doniam? Kaun filon e kaun pro kur vet, dikur, je, thon, dikur, telefon, fur, e të vet për di kur kush, kush je ti më amën. Atëun as të di kur ti telefon, fuqë kemi të ato vet pyetje përgjigje që ka, ose di na kur të vet kush qoj. As di më prezantuo, as di më katu kush art. Ka rregull. Selam aleikum, uni filoni akomunsi. Përshëm, ose çako ndër, falin filoni akom. Përshëm, ka rregulla, ka disiplinë, ka edukat, çnë muslimi ç'së mosil. Prandaj na duhet kët disiplinë dhe kët rregull dhe kët mësim që ka përcjell pejgamberi me Xhibrilin me, me prilitën e tij të përditshme. Me pas jet me rregull, a jet me, me disiplinë, me edukat, me mirësi, me sillet duhur, e duhura kështu me radh. E ç për kët kemi xumsime shumë, të shumë të asha ta kamsua Allahu xhalla uar dhe pejgamberi Sallallahu aleyhi wa sallam Këtë në disë amësime që Dojë e sot me i përmanë Pajëtë nënë kohala tira Që do të vazhdojmë i shalamat uadhe në dhe të arshme Allahu e shpërbile për përmanë në për sabërën Ndhe të akimin e arshme u Sallallahu ala ala aleyhi wa sallam Dhe s'ni me kajra